коли входимо на подвір'я. Багато домів стоїть на тому місці де й 50 років тому. Багато відновлено, багато поставлено нових. Великі кімнати, дерев'яні чи паркетові підлоги, навіть двоповерхові, хоч на горищі ніхто не живе. Дах вкритий черепицею, шифером чи бляхою. Такі доми почали будувати Забрежнєва, яких 15 років тому. Очевидно, не всі доми в селі нові і великі. Є старі і бідні. Ще дах пошити сніпками, з глиняною долівкою – це винятки. В таких хатах живуть, звичайно, старі люди. Зате на Полтавщині по селах глиняна долівка, яку покривають царатою, а на неї стелять килими. Там тяжко з деревом, зауважив Богдан. Уже завівся звичай скидати черевики при вході до хати. Правда, ще нема туалету в хаті, але є на дворі. Гарна будочка, чистенька. Але існує одна проблема. Сидіння дуже низьке, яких 10-15 см заввишки. Ну як то його вживати? Сідати чи стояти? Як сядеш, то невигідно сидіти і тяжко вставати. Як вилізеш і присядеш на впочіпки, то можна легко посковзнутися і скрутити ногу, якщо на голову. Я себе потішив, що це просто для гімнастики. І чим більше такий туалет вживати, тим корисніше буде для здоров'я людини. Хотів принагідно довідатись про правильні правила його використання, але не мав нагоди. Зате публічні туалети, пожалься Боже. Один такий на базарі в Чорткові. Це довгий ряд дір, і в рядочку навпочіпки присіли чоловіки, та ще й в роті тримають запалені цигарки при тій роботі. Правда, у більших містах є й платні публічні туалети. На горищах в хатах сушать тютюн, який вирощують приватно і продають до фабрики по добрій ціні. Американські тютюнові фірми не сплять. На багатьох автомобілях видніються великі рекламні плакати «Мальборо» та інших фірм. Уже обчислили, скільки мільярдів цигарок треба продукувати для курців в Україні, а їх безліч. На Заході тютюнові продукти під наглядом урядів. Тому вони шукають нових ринків збуду, не переймаючись тим, що і туди нестимуть захворювання на рак легенів, як пише західна преса Бички годують м'ясо і продають приватно Тільки рук до роботи мало В селі у Колгоспі фізично працюють переважно старші жінки Бо чоловіки – це бригадири, шофери, трактористи, адміністратори Молоді ходять до школи і забираються з села Розповідають такий анекдот Розбився один совітський корабель і тільки три особи врятувались – два чоловіки і одна жінка. Припливши на безлюдний острів, прожили там два роки, і ось їх знайшли. Ясна річ, це була велика сенсація. Репортери – перші на острові, щоб довідатись, скільки врятувалось, як прожили на острові так довго. Побачили двох чоловіків, котрі лежали в тіні розлогого зеленого дерева і грали в карти. Запитують схвильовано «Як ви вижили два роки?» «Без труднощів», відповідає один «Як?» «Заснували колгосп» «Колгосп?» – дивується репортер «З адміністрацією, робочим народом тут, на безлюдному острові?» «Так» «Де голова, агроном?» «Я голова колгоспу» «А він?» вказує на другого чоловіка. «Мій агроном». «А де народ?» – запитують репортери. «В полі працює». На могилі моїх батьків стоїть кам'яна фігура і позаду неї старий залізний хрест, який поставлено, коли поховали бабцю. Хрест був відразу призначений і для моїх батьків. Порадившись, ми вирішили замінити залізний хрест на кам'яний – бо камінь триваліший, не ржавіє. Однак не було кому забрати залізного хреста, то стоїть тепер два. Колись на могилах і поміж ними росла зелена б'яка трава, а на могилах ми, діти, бавились. Тепер бур'ян і високі будяки колють в лице, в ноги не дають пройти. При головному шляху з краю села висока могила знову на своєму старому місці. Могила має свою історію. У 1921 році з ініціативи Івана Блавацького за одну ніч село насипало могилу борцям, полеглим за волю України, в польсько українській війні, довкола постаменту, в який вмуровано високий кількаметровий залізний хрест. Напис, однак, був релігійний. «З нами Бог». Розумійте, язицеси і покоряйтеся яко з нами Бог. Цей напис охороняв могилу перед польською владою. Хоча вона стала центром національних демонстрацій на праздник села, Зелені свята. Священники і маси народу сходилися з довколишніх сіл, і після відправи панахиди на могилі, відважні хлопці і дівчата лізли на вершок хреста і вішали вінки з квітів чи тернини. Український прапор. Це дратувало поліцію. Як тільки вони злазили і переступали штахетний паркан, поліція намагалась їх арештувати. Але люди обступали, юрмились довкруг геройського хлопця чи дівчини, і рідко коли вдавалося кого-небудь схопити. Поляки намагалися всякими способами не допускати до могили людей сусідніх ціл. Один раз обклали село Персне, пограничного війська і поліції, але молодь все-таки пробилась до могили.